Walla Walla wana. Walla wanna <fiktas Music> Hey Walla Walla och välkomna till avsnitt 4 Ja, jag heter Jakob Nilsson och jag heter Emil Falk. Vi tycker det blir lite bättre nu här när vi presenterar oss för att har vi missat typ de tre första avsnitten. Ja, så att om det är någon vi faktiskt inte känner, vilket det kan vara som lyssnar på detta, så har de ingen aning om vilka vi är. Nej, som nu ha... vet ni vet jag är Jakob. De har inte ett ett ansikte, de har bara en röst. En ja, röst. som inte är inte ett sägande. Ja, precis. Ja. Precis. Det är, Hur är läget Emil. Ja, men faktiskt gärna bra. Det är så. Ja, det tycker jag. Det är fredag idag nu. Eh, vi sitter här och dricker några öl. Jag dricker alltså en eh, Swedish Elk Brew. Den här 7,5% äckelölen från systemet för 10 spänn. Ja. Lagom gott. Den var inte så god, nej. Nej, men du avnjuter en Crocodile. Jag avnjuter en Crocodile. Ja, precis. Det aldrig fel, va? Hur mår du själv, eh, Jo, jag mår bra. Jag har jobbat som sagt nästan hela veckan och vaknade ett idag så jag är fortfarande lite, så här, eh, lite plufsig och Nej, ja, och sönny. det. Just, men eh, just det. det börjar ta sig med ölen, antar alltså jag. ja det är helt alldeles perfekt. Vi kan även flika in att jag har tagit mig till vår allas stad Eslöv än en mm, gång, mm. och besökt den. Mm, vi okay. har en ny gäst. Vi har en ny gäst. Innan vi tar upp gästen så vill jag bara prata om en annan grej också som jag tycker är jävligt viktigt ja. för vår podcast. Det är så här att Första avsnittet spelade vi in hemma hos Jakob. Yes. Andra avsnittet spelade vi in hemma hos mig. Och min bror som var första gästen så då, då var vi, då, Fark, då var vi hos gästen ja. Andra ja. avsnittet spelade vi in hos Jakob Då var vi hos gästen Alfons äh, Ask alltså. Al det, tredje, det var tredje avsnitt Och nu det fjärde avsnittet Vi är hos vår gäst även nu Ja så är det faktiskt Och eh, det är inte så att vi inte vill ha med Kvins? Kvinns, kvinns. <laughs> nej Utan snarare är att eh, vi har bara Sätt liksom en person som kanske tycker om det ämnet vi pratar om. Så om vi idag, ämnet för dagen, ja. är till dåliga filmer, är Viktor här som är vår gäst. Han Victor har, är gäst. Han har en filmsamling på 500 filmer och han kan sin beskärda del av eh, dåliga filmer Exakt. Så att, eh, det är anledningen, men vi lovar att vi ska ta in en eller annan tös. Så, ja nästa, nästa vecka så måste vi in en tjej Och vi, grejen är äh, Jag ska ha en liten presentation av Viktor också då, jag, då får vi med allt vi behöver veta Allt vi behöver om veta jag vet inte, Är det något mer som eh, behöver sägas Innan showen verkligen kickar igång på riktigt Nej det tycker jag väl inte Jag tycker att det bör bli dags Att presentera Viktor Med en trevlig presentation Ja som sagt Vi säga. har ett eh, full, fullproppat program framför oss Med om filmer Bara film, inga bra filmer Nej. Inga filmer som man tyckte var det bästa man har sett, utan nu ska vi bara prata filmer vi tycker är skit då. Vi ska alltså beröra bottenskapet ja. i dåliga siktar. jag så här blir det ju knappast, Nej. tycker jag. Så med oss idag så har vi en alldeles speciell gäst. En man eh, som... Eh... Jag har inte träffat allt för många gånger, några gånger har jag sett hans ansikte. Ja, och en man som jag, jag träffar som dagligen. <laughs> så, så kan det vara ja. eh, då, står, då har jag skrivit en liten grej som är så Ett av våra största fans är med oss idag En man som skickar bilder till vår sida, Den enda personen som skickat mail till oss Och en man som var besviken för att en ej fick vara med i något av de tre första avsnitten Han påstår sig nämligen kunna en hel del om superhjältar Om Youtube-fenomen, om bra tv-serier och porr han är ju svag för Desperate Housewives, Epic Meal Time och Pooh. Jag anser dock att dagens ämne är hans expertområde. Han har nämligen en filmsamling med över 500 filmer där 10% är bra filmer. Ej exakta siffror. Jag pratar förstås om Viktor Wahlgren. Vid första anblicken av honom kan man tro att han är Eslers farligaste man med skikstup, rakat hår, tatuering med en på och en blick som säger döda. Så är fallet. Han är som en liten pojke som älskar ni mer sugrör i saften och just dance. Den man vars flickvän påstår att deras relation påminner mer om ett förhållande än det heterosexuellt, där Victor är bitchen och Linnea är butchen. Då Viktor lagar mat, diskar, städar och tvättar när mig i skuggan. Många personer startar sin mänskap i schack. Jag och Viktor startade med schack. Men just idag ska vi dricka öl och prata film. Det är kultur. Välkommen Viktor Wahlgren. Viktor Wahlgren. Ja, tack Viktor Tacka, tack, tack. Välkommen till tack. ditt eget hem. Tack. att här. Ja. Tack, tack för att du ville komma hit! Ja, ja. ja. Jo, men det var ju så jag kom ju bara hem och skulle sätta i nyckeln i dörren så så att dörren var uppruten, låset var borta. Och så satt två sonkiga män i min soffa och drack öl. Ja. Som, som de bjöd på, så jag satt i mig ner och började snacka med dem. Ja, det var, var din öl ja. Ja. ja, men trevligt det är det sällskap. Ja. ja, det är klart. Det är inte så nice att ha Elkbry dock. Det är inte den godaste av alla ölar. Nej, nej. jag köpte en billig öl också, Stockholm Stockholm. Stockholm, fy fan, det kan vara en av de värsta. De era tre äckligaste ölar, snabbt. Ja, men det är de vi har här. <laughs> är det, så? Nej, det är alltså min, den äckliga som alla måste nu vara Aboga 10,2 så. Ja, den, den Det smakar som öl med vodka igen. Ska jag köra mina. Jag kör. Okej. Eh, Harbo är sort guld oh. Karlsberg är Åt fiffan. Och eh, en till. Ja, då tar jag den Arboga 10,2. Arboga 10,2. Ja, vi hade ett festivalminne. Yeah. min första Peace and Love-år yeah. Så åkte vi hit och var man såhär eh, liksom Ny i jag man visste inte riktigt vad man hade förväntat sig jag, Så jag köpte ett flak Arboga 7,2 Det var det enda jag hade att dricka på hela festivalen <laughs> Och det var så jävla äckligt Du vet så här den här idylliska bilden Av att du vaknar i tältet Du sätter dig i solen och knäcker om mm. bärs på morgonen mm. Alltså det gjorde jag i min 72 år. Och jag spydde Fuck. nästan rakt tillbaka In i burken För att det var så, så jävla äcklig smaken det var Det var ett misstag dina riktar snabbt Alltså mina värsta är ju vissa fatöl som kan vara goda på flaskan, bland annat Falcon Jag ja. tycker den är så jäkla äcklig på fart, om någon konstig Falcon. anledning jag vet inte, jag har inte tänkt på det På fat är den skitäcklig på flaska, helt okej okay. ja. Sen kan jag inte komma på fler, jag brukar ju bara köpa dem jag gillar Jag gillar faktiskt Stockholm, trots att ni tycker det är en dålig öl ja, ja, Jag tycker så den är billig och god, och det är precis det jag <laughs> behöver Och den har alkohol i sig, så ja Just det. Ja, precis. Jag tänkte på en som heter eh, König tror jag, König Pilsner. jag, inte alltså, jag köpte den, den kostar 10 spänn 33 cl på systemet. Mm. Jag testade den och den smakade, du vet när man var liten och tyckte mm. ö smakade äckligt. Mm. Det är så den smakar. Som <laughs> man tyckte ö, ö smakade men, när man var men, liten. 10 spänn för en 33, det är ju inte billigt. Jag betalar ju 11 spänn för en 50 cl. Ja, precis. Så man tyckte den men kan man säga att det helt ok, men det var mm, ju ja, äckligt. Du säger gæt, nu blir det ännu mer reklam. Också. Jag yeah. älskar det att vi nästan alltid får med en massa smygreklam. Eller direktreklam. <laughs> Men kan, <laughs> vi, kan, vi, kan vi inte säga så här: Vänd upp yeah. Och så frågar jag istället era favoritfiler. Alltså de filer ni tycker är godast. Krokodil. Krokodil. Ja, yeah, är min. Stockholm är min. 5,2 åren är min. Yeah. Men den är rolig den där som är så här silvertekt och står det bara stark yeah, ja, fan. Ja ja. Jo, jag, har ju jag har ju köpt den här stark, starka den. Ja. Just det. Och sen på backarna i systemet så yeah. står det såhär. Yeah, just så här eh yeah. eh det de vet vad de gör. Alltså, de vet att alla som precis har fyllt 20 kommer att köpa ett flak med sina födelsedag. ja ja fan. De de vet hur man ska marknadsföra sig liksom. Ska vi halka in på lite så här sunk anekdoter? Palka som på ett bananskal. Exakt så, på räkmacka. Wham ja. it Nu blev jag hungrig, men ja. Mycket <laughs> mat med i programmet, ja. Ja. ja okej, okay, då gör ja, jag tycker sig att vi som kan med Jag vet inte om jag har jättemånga idag. Men eh, vilket, Victor, vi kommer kan vi få börja i alla fall. Ja, kan vi kan börja eftersom att jag är jäsen. Det är ju trevligt av dig. Det tycker jag är... ja. Jag kan väl bara lägga in då att du hade alltså 12 historier från början. Ja, är... jag har... Det är ju en lista jag började på. Den kan ju bli hur lång som helst. <laughs> och vi ska ju om att det är ju du som skulle ha hållit i den här istället för oss. <laughs> jag hade ju inte har det. In, jag hade ju kunnat trat lite smått av den där och presenterat det i början, och <laughs> varit Med jag med en sån upplevelse eftersom att det finns fullt av dem i min historia. Jo, precis. Både tyvärr och lite kul i det också, såklart. Ja. Så kör igång. Jag kör igång på min. En specifik jag tänkte på då. En gång under ett när jag var på som polare Inga namn utges för jag kan inte hänga ut någon mer än mig själv Så hade vi en onanitävling där reglerna var 24 timmar på sig och onanera så många gånger man kan Med orgasm annars räknas det ju inte Det var jag med på och vann. <laughs> du vann alltså? Att jag vann. Du vann ner för 24 timmar. Ja. Nej, nej, det var tvärtom. Att, alltså tvärtom, så <laughs> många gånger som möjligt. Hur många gånger det blev, det kan ni bara spekulera över och fråga mig om ni springer på mig. Så får ni se <laughs> för att jag avslöjar den otroliga siffran. Nej, ja, det är faktiskt en helt sjuk siffra. Ja, men kan du säga, säga i alla fall, den som kom tvåa, var det <hör> han hur många kom, var, hade han det det låter tystnaden tala för det är den bedrivskytt ja, okay. Jag är väldigt tävligt när det gäller <laughs> ja, När, jag, det gäller, när det jag, gäller. jag tycker att det gäller <laughs> <Just> det. <laughs> När jag brinner för M1 Han står still på fotbollsplanen <laughs> ja, just det. ja, men att tävla i sin största hobby det är ju alltid kul <laughs> Säger han som har en flickvän han bor med en sambo <laughs> Största hobby Det är bra det är därför han har en 50-tummare framför oss också. <laughs> Close-up-bilderna på den är ja, dåliga. Det. Han längtar så mycket till de tredje par filmerna. <laughs> ja. Det ska som vi ska göra, typ sådana tv-spel. Som eh, i framtiden då, där det är liksom som en eh, upplösbar docka ja. och sen är den förankrad till konsolen. Så du sex med henne och så händer saker på skärmen samtidigt. Det är kul, typ med knäckt då? Ja. Fan det finns ju ett spel som ingick om man köpte DVD Spärmanhaven, som är av Killingget. Det var ja, en Ja, det är det som Aha. heter Spärmanhaven. Det finns i alla fall en, en um, vad heter det. Ett spel med där som heter smek tolken till utlösning Så <laughs> heter <laughs> tolken sitter i en glänta i skogen Alltså mannen som skrev så har vi nog inget okay. Han sitter i en glänta i skogen Alltså har en massa sådana här grejer som man kan använda för att få honom att komma Så är det då fjäder och då har lite doktor och <laughs> så sånt. Ja, skitkonstigt Jag måste spel. bara berätta då, detta spelet fick tio av tio av Game Reactor Vad? Är det sant. Nej, det är en lögn. Ja. <laughs> wow. Det borde fått. Det borde fått. Ja, på den direkt. Ja, jag gör med. Har du kan ni ta till Emil idag? Ja, jag har ju ett par stycken. Jag kan dra en. Jag gör det. En är att du spelar det spelet ett helt dygn utom att äta sover. Ja. Nej, faktiskt det är att fått på rösten och ta runka själv <laughs> medan du spelar slör unka själv yeah. medan du spelar spelet <laughs> ah. det tar Ska slut i det här spelet det finns en linda bild, <laughs> det, är bild. Det, är det tar aldrig slut åh oh. åh oh. ja, oh. mm. yeah. oh. oh, mamma ge mig en macka åh åh det är kul att du inte säger hans namn utanför initialen åh ta nu den här fjärden sittna min fågel. Du luktar på doftljusen. Ja, oh, jag jag luktar på ett skäl, Ja, oh, det luktar det doft. Men under har jag inte sån här, det här fans. Ja. Yeah. De och någon tycker det är lite härligt att, att vifta med en fjärde panspunkel. Ja, det är ni väldigt om jag var riktigt Tolken fan. Ja, den är också det. Nu är ju Men nej. har ni någon, har ni någon som är riktigt dålig som ni ser upp till Ja. Jag vill typ du sa Jonas Kedell. Ja, Jonas Kedell. Ja, Och då hade shit honom i fjärde på pungen. Ja, i ett ja. spel. <gård> <it> <gård> så att du tyckte det var trevligt. Eh, det, det vet jag <gård> <gård> du vet ju ej. Okej, dina gåtan. Det är mycket. Snig, autos teorat se liksom. Ja. Snygg. Jo, det var så att för pråsen typ 10 år så ungefär. Så arbetade min brorsa på Felix här i Jesle ja. arbetade där och eh, han bodde då hos oss i vår källare. Då var jag 15 och min bussare var 13. Olle då, alltså inte Daniel, han jobbade upp för Felix, han var väl 22 år eller 20. I alla fall, så. Eh, han hade ett PlayStation 2 med Grand Theft Auto Vice City. Eh, så jag och Olle gick ner varje en dag under. En sommar, jag tror det var sommar med och nian, eller 9 och ettan på gymnasiet. Okay. Varenda dag gick vi ner i källaren, för Danne var aldrig hemma. Slå spelade The Grand Theft Auto Vice City och så käkade vi sådana här pan som han hade köpt liksom på Felix för en spänn stycken och sånt. Och jag har nog aldrig varit så blek i hela mitt liv som under den sommaren. Så <laughs> jävla hemskt. Ja, det är bra. Det är, jag tycker den är rätt skiss, skön. Den är, sturen. Den är inte förräcklig. Nej, Den är, är liksom jobbigt sånke. Ja, lite det är jobbigt sånke. Ja, precis. men gör ingenting till någon hel sommaren. Man ligger i en källare och spelar... TV ska köka TV. pizza ja. Och blekheten kommer ju inte av solbrist, den kommer av vitaminbrist JAAA! Jag käkar pizza! <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Ja, ja. Det är så att du får ju lite majs här på någon sån här billig piråg typ. Hade du, var du varierat <laughs> sorterna, pizzor så kanske, men du käkade ju bara ost och bacon Ost och baconpizza, var gott. Mycket fett, mycket fett, <laughs> men <laughs> ingen solfärg Om jag ska dra en kort anekdot också, du, du, du drog ju alla dina tolv för mig innan programmet spelades ja. in och då, fick jag, då kom jag att tänka på en liten incident som hände när jag var liten Du, hade, du pratade då om eh, shitfarts, alltså när man fisar lite Sharts, Sharts förkortningen du, Det är alltså väl när man fisar lite så kommer det ut lite bajs istället Ja, du kan fisa mycket också, det kan komma mycket bajs det är en, ja. en chart är en chart ja, men Tänk tänkte den känslan, du vet, när man, man tror man har lite fis på gång så. Mm. så, bara så så bränns det lite och så har du lite bajs i bicepallar. Mm. Ja, du är aldrig bredd på att det ska komma bajs när du gör en chart. Nej, nej men du vill nej. göra en chart frivilligt. Ja, och det hände mig när jag var sju år gammal och spelade blockflip på konserten. <laughs> så spelade jag. Du Och sen så var det så. Jag så <laughs> sen var det en på konserten. Du har det på film också. Då ser man mig i bakgrunden. Det var ju gärna äckligt. Men det var Du är precis, Victor. Nej, Jaha, det lät som ja. jag som att på face. Nu har vi sitt och pråka i. Behöver jag fissa, kommer jag fisa och då kommer det höras i inspelningen så du behöver inte ställas som man Nej, jag vet, jag vet. Ja. Ja, det var väl våra sångkaraktörer för dagen. Mycket bra. Ja, ja, men det var bra. Det gick inte släppt och lätt och förom oh, ur Eller ja. nu slipper vi skämmas. Nu glömmer vi det. Nu tar vi ett tag. tag. Jag tänkte att vi skulle inviga ett nytt segment i Innan vi gör Song. Innan vi gör det, ja. vi gör det okay. så vill jag att vi pratar lite om den här bilden som är typ i min presentation av Victor. Ja. Det är säkert många eller en del som har sett hur Viktor fotade en bild på sin mage i och med att vi pratade om just magrutor i vårt förra program. Har ni inte hört det så lyssna gärna på det, det som internet. I alla fall så fotade han en bild på sin kulmage. <laughs> uh, och på vår gilla-sida uh, och vi tänkte så att det är skitroligt ifall fler människor gör det jag ska nog fota min och lägga upp så att jag har ju kul också uh, så att, uh, det får vi gärna göra till en liten grej och om folk nu känner för att göra det om ett man gott nu, initiativ tycker ja, jag är jättebra. och mm. jag skulle vilja passa på att tacka Martin Kristoffersson okay. uh, för att han är faktiskt den första personen som har uh, delat med sig utav eh, vår podcast utan att ha haft någonting med att göra. Så nu är det då dags för det nya segmentet. Det nya segmentet, ja. Eh, jag tänkte att vi skulle kalla det för Dagens Observation. Mm. Då ska det alltså vara en, en liten fråga som jag eller Emil har tänkt på under veckan som vi då ska... Ja, diskutera lite. Det är lite rum för att större spektra i våra diskussioner och samtalsämnen så att det inte bara blir en inledning med sån kanekdot och ett avslut med eh, ett ämne. Utan det kommer en liten mellanparti också, vilket kan vara trevligt. Det är alltid trevligt, ja. Eh, och minuter till lite diskussion och lite eh, roliga frågeställningar, etc, etc. Så jag tänkte då riva av det här med att eh, jag kan börja med mitt, mitt egna, i alla fall. Eh, när jag var och cyklade hem, från en så var det en shape på en cykel framför mig som jag tyckte omöjligt så bra ut så här, bakifrån. Mm. Sen så, så cyklar jag då i kappen lite snabbare än vad jag gjorde innan, så jag var en bit före henne. Och sen helt plötsligt så omedvetet så börjar jag liksom styla cykla utan händer. <laughs> lite så här, lite coolio. <laughs> skit snabbt i vinden. <laughs> du vet, så, här. så jag tänkte fråga, men om ni ser en snygg på stan, eller någon som ni tycker, wow, det här, det här var en fin tjej. Hur liksom. mm. omedvetet gör ni då, liksom, eller te sig i den personens närvaro? Säga. Ja, jag vet inte Nu har vi ju fått prov på hur du kan tänkas göra Precis. Om du är på en cykel till exempel Eller om jag ser en tjej på stan Så kan man mm. kanske ta en liten omväg <laughs> Ja just oh, det Och gå om ja, bakom, så här. Ja, Som en staker. Som en riktig staker. Ja. Det behöver inte vara det Att du ska framöva dig själv Nej. Utan att du ja, att du låt säga I ett sammanhang med tjejer ja. Hur du förändrar ditt beteende Ja just det Eh uh... Jag, blir inte, jag är nog inte så eh, grov. Inte lika framåt. Inte, nej, det hade väl nog inte, men jag menar, det, det är nog fortfarande ganska, men jag är inte riktigt lika mycket grov i mun till exempel och jag vaktar min tunga lite mer. Just det. Så skulle man väl kunna säga jag pratar fortfarande ganska mycket, men tungan eh, är under lås och bom som <laughs> och som glasen en gång i tiden sa. Eh, ja, Just det. Så det tror jag nog. Och om mm. det är någon jag ser på stan eller såhär, så, här, ja. så jag vet jag faktiskt inte. Är du någon som tittar över det lite länge eller är du...? Det... Nej, jag tittar nog lite subtilt. I så Just fall. det, okej. Okay. Mm, tror jag. Victor, har du något på detta? Uh, ser man någon på stan så ett ett leende är nog alltid det bästa och det är det jag gör. Ett leende? Ser man någon som är söt på stan, då ger man dem ett leende. Det är nog ganska rätt fram. Det brukar jag yeah. ej göra. jag alltså är Gör mer så att gömmer blicken. Tittar ner ut i dagen. Gör det lite jobb <här> Har ni haft en gång att man går förbi en tjej som är bra. Liksom. Eh, och så, så går man så och tittar lite upp. Så. Sen när man går förbi så tittar båda bak samtidigt. <här> det är så jävla <här> när det händer. Eh, nej, det är ingen tjej som tittar bak efter att de har passerat mig. <här> <här> nej, men det är fan jobbigt. Det är så oj, oj, oj. Det, där har du tur att <laughs> din <Ja>. jävel. <laughs> <Du> jävel. Socker <laughs> socker <suckersätt är> jag <laughs> Ja ja. Det smäller. Jag har ju ingen nytta av att raggla. Men du har ju. Nej, har precis. ju ett stabilt och fint förhållande. Ja, ja Men det är kanske därför också just som Viktor vågar lite mer för att han vet om att han ändå. Alltså, han har han har det. sitt på, på det torra ja, i det våta. Nej det gör jag även också när jag är förhållande då kunde man så gå typ ja då var jag i Stalen till exempel och kunde yeah. jag gå till stranden och yeah. så kunde jag sätta mig där och bara så killa lite yeah. som ett riktigt pärvar yeah. ja just, det, just det. <laughs> citogliu och nödist strand. Ja, just det. Fast med perklab. och kikare. Och kikare, ja. ja. sånt, sånt astronomikikare som skistor stöd sånt ja, ja. Ett bra tips till alla på där ute som ja. Ja, ja. Alla alla våra vänner är i princip på ja. ja. eller ja. Eller att man man snorklar. Ja. med alltså, kika inbyggt i de här simdröjena Ja just, det. Så man säger, ja, just det, ja just det, fast på land och sitter och tittar på tjejer med och så döpt in i hunden andas igenom den Eller just, ja, när man så... är på sån här poolfest så ser man bara snorken sticka upp från poolen och ser en massa tjejer i den så, ja. så sitter de en liten läskig typ och kikar in Eller det är i bubbelpoolen I bubbelpoolen I, bu bu i, bu I jacuzzi Vänta, vad sa du nu om det här med att du är lod mot äh, söta tjejer gick förbi eller? Ja, jag har ju inget behov av att ragga upp någon så det blir ofta oftast bara ett leende mot en söt tjej eller söt kille. Och det känns ju bra för mig när jag går hem och vet att jag har gjort något snällt mot någon för det tas ju oftast väldigt positivt mm. från den jag har givit ja, detta precis, leende. precis, ett leende är... Det räcker ganska långt. Och jag menar, det skadar ju inte att göra det heller. Det är lätt att man tänker så, nej, men vad fan jag? vill, jag vill inte göra det och bla, bla bla. Jag vill inte prata med den personen. Alltså, bara en sån sak som att vara trevlig mot kassörskan etc. Ja. Det, det gör ju både din dag trevligare, eftersom att du har en god attityd och god liksom, ja, uppsikt på dagen. Och kanske till och med gör något nytta för personen i fråga som du pratar med. Absolut, eller bara säga hej till en främling man går förbi på staden. Det önskar jag att jag hade mer i min karaktär då. alltså typ så att man sitter med någon på en buss liksom och bara kunna köra igång ja, ett precis, samtal. inte sätta sig själv nej det kan jag göra också eller typ om det är någon man känner lite halvt du vet mm. och så ser man att den personen går på andra sidan gatan Nämnda mm. då vim, kvarter dyker jag in i det ja, gör jag och, med det är, det är en av mina väldigt dåliga sidor att jag, jag undviker gamla bekantskaper så gott jag kan nästan i de flesta fall tyvärr det är så synd och sen ibland... Ja det görs sällan jag alltså, mm, jag, jag, jag är inte rädd så, eller rädd kanske men ni, ni inte heller är, men jag är inte så vad man kan väl säga hej ändå, man behöver inte stanna och snacka och ja, det, ifall... Nej, man behöver alltså... inte det men ofta stannar folk och då blir jag tvungen att prata och de frågar vad jag gör nu. Ja, just och det, allt. Så blir det så. allt det där. Och sen när man börjar komma in på vädret, och vet man om att det oh, är, är förfärande. Det kan jag göra så glubinare. lätt också. Alltså jag, ja, ja. Hela tiden kan jag göra det. Ja Det, det var lite blåsigt, eller hur? Ja, <laughs> alltså, jag, jag vet inte. Men det är så för att jag fattar inte egentligen det här. För att alla, alltså det är så. Det är så alla pratar igenom vädret. Jag fattar inte varför det skulle vara så hemskt att göra det. För att det är ändå. Okej, okay, men nu sa ju nyss att när, det det dags och, och när man pr börjar prata om värdet så är det dags att av Men det beror också på att det har man inte mer att prata om Nej, liksom. mm. men sen kan jag tycker också att värdet är ganska intressant också Ja, precis. På. Om du och jag skulle träffas, då du och jag Viktor ja. Om vi börjar prata om värdet så då, då är det ju för att Vi har något vi, att säga ja, om det ja, Och för att vi skrivs i varandra sällskap, ja, inte för att vi börjar fylla ut någon tid Nej, och för att vi får slut på samtalsämnen Ja, liksom, ja och sen, samtalsämnen. sen också kan jag tycka jag vill inte prata vädret med taxi, taxichauffören liksom. Nej, just det Det vill jag inte för då blir det så jävla tydligt ja. vem vet hur det är på balken <laughs> <laughs> jag måste jag måste <laughs> har ju en bok om ämnet varför man pratar om vädret mm. som är skriven av två som är väldigt insatta i uh, psykologi och psykiatri och uh, beteendevetenskap de förklarar i den boken att man pratar om just väder och sånt småprat för att inte tänka då bör man inte ta upp något viktigt med någon man inte vill ta upp något viktigt med Nej nej ja, just det Ska vi lämna dagens observation och dyka ner i vad som är dålig film? Mm. Det tycker jag Från en observation till en annan Wow! wow. Segway Emil Ja, Segway som fan <laughs> Sättet att börja den här diskussionen, i min mening, ja. är väl att reda ut vad en dålig film är. Eller hur? Så att, ja. vad tycker ni att det finns för olika typer av dålig film? Vad är en dålig film för er? En film, en dålig film för mig, är en film där jag inte får ut någonting av historien. Okej. Okay. Mm. Alltså en film som är som, som kan vara jätte, vackert gjord, mm. men som inte har någon som helst story. Ja, tycker jag är en dålig film. Ännu sämre än en dålig story och den är inte är skriven. Det är det verkligen bottenskap. Är det bottenskap. Men det finns ju jätte jättemycket filmer där de satsar skit mycket på just specialeffekter, men man kommer inte ihåg vad den handlar om. Nej, nej, nej. Uff, det man är... minns att den var snygg, men man kommer inte ihåg vad handlar om. En typisk actionfilm. Ja, men typ. Typ. Du, Emil. Eller Victor. Victor ja men alltså, Det är ju dumt att säga att lågbudgetfilmer är dåliga För det är de är absolut inte alltid Men majoriteten av dem är ju oftast fruktansvärt dåliga ja. För de är all, de är sällan behagliga att titta på Nej. Eller nästan seklart filmen Man kan nästan bli lite äcklare av dem Ja, ibland, här, ja med dålig dåliga känsla. skådespelare mm. Fy fan att det ska krävas bra budget för att få en skådespel som kan prestera Det är jättetråkigt <laughs> för jag älskar lågbudgetfilmer Ja, jag vet ja precis Men det är ju, fan vi ska inte halka in på bra filmer Nej. Men jag vill bara säga det att en man som nyckas med det, det är ju Kevin Smith i och med att ja. Clerks Som ja. är typ en av världs billigaste filmer att göra ja. Och som blev som en explosion liksom. mm. För mig är en dålig film typ, alltså det är så svårt med en dålig film mm. För att du har kanske de filmer som är jävligt hypade Som alla tycker om, de är ju per se inte dåliga filmer Nej. Men du tycker inte att de passar, de förtjänar inte den här hypen som du har fått kan du, du inser inte det För det är ofta saker man redan har sett innan, det är samma gamla story, mm. typisk actionfilm ja. Känner jag går mm. in i den kategorin Ja men nu kanske jag kommer få mycket skit för detta, men till exempel ta en sån här välkänd film som Nyckeln till frihet Ja. jag personligen förstår inte storheten i den jag kan säga att det är en bra film ja. men den blir gärna sämre i mina ögon eftersom jag vet att alla höjer den här alltså, över molnen världens bästa film enligt IMDb. exakt och mm. väldigt, väldigt många alltså många rankar i den ja. än idag som ja. den bästa filmen någonsin ja. och jag vet jag tycker att den är lite opersonlig och, och, och den är bra, en bra dramafilm absolut, men den sänks ju i mina ögon av att så många tycker att den är bra ja, alltså, ja. originaltiteln är ju and Redemption, Just för er som inte har hört den den svenska titeln, det är en uh, filmatisering av boken uh, Sommardag av Stephen King Det är Stephen King ja, yeah. det är du, även Nine, Green Mile Det är och också Stephen King och det samma också... regissör Ja just det, yeah. och även Stanley Me, är också Stephen King Ja yeah. yeah, det är det Fan han, han har gjort mycket bra alltså yeah. uh, det, Nu ska vi inte prata om det Det är så lätt att halka in yeah. Men uh, ja, det är väl dålig film Sen tänker jag också att uh, det är lätt att dröra den här punkten utan att nämna de här filmerna som är så jävla dåliga att man kan sitta på dem. För det finns ju sådana filmer också. Alltså skräckfilmsvärlden mm. är ju ett typexempel på detta. Du har så många skräckfilmer som är som ett rent och på. Men de ser man ju inte. Nej. Men det nej, finns nej. ju ett, alltså ett helt underskikt. Så det visst. blir ju nyheter kanske egentligen ett mellanskikt. Det ja, är jag ja, visste. Ja, det är klart. Och jag tänker så här också kring, kring dålig film. Att, uh, jo, jag tänkte just det. Det, det jag tänkte. Jag tänkte återkoppla till det du snackade om innan. För att jag kan också lägga med det här om, om film, när filmen höjs Det kanske är lite hipst att tänka sig att man inte ska tycka som alla andra. Men jag, då kanske jag är lite hipst. Men jag tänker mm. så här: som jag tycker till exempel att, att Fight Club. Är ju en, en, en riktigt, riktigt bra film mm. Och en riktigt, riktigt bra bok Ja, Victor också läst boken också Det är, det är en skitbar film Men sen så tycker alla också om den mm. Att det är en riktigt, riktigt bra såhär, film klassiker. Ja men precis, och då, tycker, och då kanske jag tycker att vad fan, alla tyckte den är skitbra Och så kanske man såhär Fan, nej den är ju inte så bra ändå Bara för att man ska tycka lite annorlunda också Anledningen mm. till majoriteten tycker om den Det är ju av helt fel anledningar Det är ju Brad Pitt som gör att så många tycker om den utan det? Ja det tror jag absolut Den är jävligt snyggt sammansatt Fy, alltså. ja, den är. Ja men den är bra Men jag tror att de som tycker den är bra tycker det är för fel anledningar I Aha. alla fall många mm. För du vet ju hur det är när Brad Pitt dyker upp i en film då är den bra automatiskt Fast mm. å, å andra sidan så finns det ju få skådespelare som är så pass bra som han, är jättebra, ja, är han är jättebra Peter, det är fantastiskt Även hans rollval också ofta väldigt, väldigt eh, jämngående hög kvalitet på ja, och Det och är många det. som eh, man går in i en film som man har hört det jättebra Som man inte alls imponerar i Ja, oja, oh yeah, oh yeah. Och sen kan även hända för mig att jag ser en film som jag tycker är rätt bra Tills jag hör alltså hur prisad den blir Ja, just det Och sen också, om vi ta ett exempel på en skådespelare Till exempel mm. Ryan Gosling Vet ni om det? Han som var huvudroll i Drive, han har varit med i Crazy Stupid Love, han har varit med i det är hans senaste högaktila filmer. Liksom. Ja, okay. Jag tror du borde. Vet du om det? Nej, det känns som att det är alldeles fel kategori. Han är en sån här: Hunkille. Liksom. Ja, typisk. Och han, hela sin tidiga karriär så spelade han. Han gjorde filmer som Half Nelson och Large and the Real Girl. Han ja, spelade, han, ja. ja, han gör ja. Han spelar ju ganska fila karaktärer. Och han spelar även i den här Blue Valentine, som även den är helt fantastisk. Mm. Och alltså, hans skådespelarattribut är fenomenala. Och han är ju ganska okänd skådespelare mm. Och nu så har han blivit, helt plötsligt blivit jättehypad i med Drive Alla postar bilder, han var med i Crazy Stupid Love där han poserar som någon slags muskelknutte Alltså, bara de filmerna som jag med glädje följde när han var lite mer indie Just det Har genast blivit liksom, nej, nej, fan, jag får inte ha honom för mig själv längre liksom. ja, alltså, utan, Han har spridit sig i en större massa Och det kan också göra en både skådespelare och regissör eller film dålig Ja, absolut nu tänkte jag nämna en film som, som jag tycker är skitdålig, ja. så får ni säga om ni har sett den så får ni hålla med eller säga emot den. Om du ska jag lägga den på en skala 1-10. till mm. Vilken skala hamnar denna på då? Det här är fan en etta. En etta alltså? Jävlar då är det lågt. Det är riktigt riktigt dåligt och det är nog en film som många ser. det är, är, är Steven King som har gjort det här också. Okay. Det är den här, jag ser att Victor har den här men därför kommer tänka, <laughs> det är Creepshow. Nej! Har ni sett det? Jag älskar Creepshow. Jag älskar också Creepshow. <laughs> det, är det, är någon, det, någon det finns tre DVD-filmer av Creepshow. Ett och två fantastiska gamla. Och sen finns det en ny som kom för fyra år sedan. Hur fan kan ni se det, det? filmen? De är jär... jättebra. Nej! Är De var måste... korta berättelser, mm. korta antologi. Filmer, där det är olika som har gjort varje avsnitt. Mm. I ett av avsnitten så har de Stephen King som skådespelare ja, det är bäst. Och mm. den är skitbra, där han spelar en hillbilly Det påminner som det lite om Meteor och blir lite... Men nu blir det ju ja, att vi pratar bra film innifrån Ja, det mynner ju upp till diskussioner för att du hatar den Men ja. aspirerar du inte lite till de här Taste of the Crypt också? Är inte det lite samma delar där? Jo, det är, det, det är väldigt likt den här ja. stilen Precis men vad är det som gör att du tycker att det är så jävla fruktansvärt? Amen, jag tycker att det är så jävla dåligt. Därför att, <laughs> okay, därför att för det första så är det så här jävligt pissiga historier, tycker jag. Mm. Mm. Sen är det jävligt eh, pissiga skådisar, tycker jag. Ja. Mm, ja. Och, sen, och sen så är det jävligt... Alltså det är novellfilmer, det är fyra novellfilmer igen. Och det är Stephen King som har skrivit alla sånt här. Så det blir ingen riktig jävla struktur på det heller när man kollar på det. Det blir fyra film, alltså fyra novellfilmer. Som kommer i rad liksom Och det, jag vet inte, det kan vara schysst men här blir det inte det Och jag vet inte om man har gjort det som en komedi eller som skräck Det är en komediskräck yeah. yeah, Alltså det, det är, är gjort boring. att se pissigt ut För ja. att det är lite av deras humor Glimten i ögat Ja, också. glimten i ögat tar de genom hela, tycker jag Jag ser den och jag känner den Men eh, jag förstår att du inte gillar det För det är ju en speciell humor Men eh, vi kör igång, har du någon film du kan komma på rent spontant Eh, Viktor? Ja, alltså sitt hatar jag action ah, Jag tycker ja, jag nästan till alla actionfilmer har samma story Explosioner efter explosioner Och unga killar tittar på det och tycker det är bra Och sätter högrankning på IMDB ah. Men de värsta av action de måste ju ändå vara typ de här Uh, G.I. Joe, Die ja, Hard, fan, Good Day to Die Hard, alltså de här Hamilton Hamilton, ja, alltså sådana actionfilmer är ju G.I. Yeah. Joe är så jävla Det är väl det. ett exempel på dålig action, action. Med. Ja, Alltså, det är alltså jag tänker direkt på James Bond Det finns så många James Bond-filmer och de fortsätter göra dem För Skyfall, tycker jag var rätt bra Jag har inte sett Skyfall De var inte Nej. dåliga så. Alltså. Det kan jag rekommendera. Mm. Men om du tänker på gamla standard James Bond och mm. det kom nya efter nya och kommer fortfarande. Ja. Men det är för att namnet James Bond är ett varumärke nu. Ja. Och de som gillar James Bond, alltså de, de vet om de att de kommer se den här filmen hur dålig den här filmen än är så kommer de ändå se nästa. För att James Bond är, alltså det är ett varumärke som har funnits i fans 50 ja, år. Det är det så det är mycket det jag också har ju som en så jävla stor fanbase liksom. Ja, absolut, absolut. Särskilt män. Mm. <laughs> För mig med dåliga filmer så håller jag med dig Victor, med action. Mm. tycker jag ofta det är så jävla <coughs> mässigt. men överlag så tycker jag att filmåret 2013 hittills mm. har varit helt jäkla fruktansvärt dåligt. Det är verkligen så att, att man, man tittar, jag brukar följa i in det db, inte för att jag lyssnar på dem speciellt ofta, men det ger någon slags riktigt mm. två mm. filmer har fått fyra så vet man nej, det här är inte kamma hur kan man hem. Jag har mm. sett två mm. filmer hela mitt liv som fått 5,5 som jag faktiskt gillat mm. och jag har sett en bra del. Mm. Mm. Men i år så när jag kollar på filmerna som kommer ut så har liksom alla de jag längtat efter har fått typ ja, mellan en fyra, femma, sexa. Och det är även filmer som jag har liksom tittat på förra året jag bara ja, den här kommer i vårt den ser jag fram emot och så får den fyra. Mm. Och så kommer bara mycket skit alltså Ge något exempel Jacob eh, Ta till exempel, nu tror jag inte att den här skulle vara bra Men jag tänkte att den skulle vara lite kul i alla fall För jag gillar den typen av humor eh, Den här Hansel and Gretel, eh, Witch Hunters Det är eh, regissören som gjorde Död Snö, Den norska zombipärlan Jag sa mig ändå en höga jag Ja jag fint. tyckte han är ändå rolig liksom Och nu ska mm. han göra sin Hollywood-debut Och den här filmen är alltså helt fruktansvärt eh, dålig Och det var en film som jag tänkte Ja ah, men den kan väl bli kul och sen är det bara liksom allting som, man, som läggs upp, som man kan titta på liksom, är mög Har jag ansett det som Men annars är det ju action eh, som jag tycker är den tröttaste eh, genren mm. som finns ja. ja, jag tycker den är så på tumgång Sen har jag en för dålig skäckfilm. Det eh, har jag med och Men då kan jag väl säga också att det finns ju mycket skäck som jag får avsmak för det, Vad heter de här? Eh, August Underground's Mortem, vet du det är? Nej du är det någon slags på i någon källare som har fått 2,1 på en dB är, <laughs> är det sådana som de försöker uh, få det se ut som snufffilm? Ja exakt, det är exakt vad ja. det är De har till och med tagit med till sin farmor, hängt henne upp och ner Och så får hon mm. något kodvård ifall hon skulle känna att den, Du får ja, berätta är, för det. våra lyssnare vad snuff är Snuffe är alltså en, en, en slags uh, underground genre kan man väl säga ja. uh, Som uh, ja, florerade mycket under... Tidigt 90-tal, det håller ju fortfarande på, men det var väl större då antar jag? Det har varit stort sedan, jag tror det alltid har funnits, jag tror det har funnits sedan 70-talet ja. Med tanke på hur 70-talsskräcken såg ut så kan jag tänka mig att det fanns mycket snufta också ja. Som nog är svårt att få tag på ja. idag eftersom att det är så bizart. Jag såg en dokumentär om snuff och det är det alltså ju ja, folk som dödar någon framför kameran och sen så köper någon i i det och drar en liten hantralla till det i svårbrummet sen, mm, typ det är ju hela den kulturen byggt på. Sen finns det ju en hel uppsjö av eh, semi-snuff, alltså det är, yeah. det är inte snuff. Jag såg en dokumentär som heter Peeping Tom, tror jag inte, som handlar om fem olika eh, regissörer, bland annat han som gjorde August Underground Morton och en annan kille det han gjorde var att han hade gjort sig 17 filmer än så länge. Han var jävligt social awkward. Han följde alltså efter tjejer typ filmade dem när de inte visste om det och sen så gick han hem i deras hem och så här och sen så slutade filmen att han dödade dem på olika sätt. Så jävla osmakligt och den filmen är ju alltså den typen av film är ju helt jävla värdelös också. så det är yeah. bara smaklöst, äckligt och yeah. dåligt. Det finns ju en ganska ny som blev den näst extrema. Uh, a Serbian film. Ja just det, den har jag inte sett faktiskt. Eh, jag måste säga till våra lyssnare eller till ja Walla Wallas Walla Wallas songs lyssnare ser den inte. <laughs> Snälla. <laughs> den är så hemsk för Jag har hört att det är den bra är så hemsk och så bra. Eller så? Ja. Ser den inte. Men om ni bestämmer er för att se den, se till att ni ser den oklippta för den klippta tar ju bort hela filmen. Ja. Eftersom att den är, den är liksom. så. Den är så bizarr Ja. Det. Alltså jag har ju sett många äckliga skräckfilmer och så, men detta är det absolut värsta. Det, ja. Ni pratade om innan om actionfilmer, om eh, att eh, det är precis det jag tog upp innan också, att det, det görs filmer som ska vara snygga men som inte har någon story överhuvudtaget. Mm, mm. Sen finns det ju bra actionfilmer också, men de är ju ja. få. Alltså det är det är ju inte så många jag tycker Kill Bill är ju bra actionfilm till exempel om man ska ta ja, alla, alla Tarantinos tycker jag är bra Alla älskar film. Quentin Tarantino ja. Av rätt anledning ja. ja, det, det, det är nog därför också tycker trots att den är så hypad. Alltså, ja han... precis För folk älskar honom av rätt anledning ja. Tarantino och även Robert Rodriguez, även om han har gjort mycket skit också men... Ja det har han ju, mm. kids jag ja. Skit i bra film Ja skit i bra film, okej okay, så jag tänkte så här. Viktor Emil ni får eh, ungefär kan vara 200 000 svenska kronor att sätta ihop den värsta filmen ni kan. Vad gör mm. ni då? Vad gör ni då? Ja, vad, vad tänker ni då att handlingen skulle vara? Då hade jag gått och köpt en kamera för 500 spänn. Ja. Mm. Jag, hade gått och jag hade gått ner och så hade jag frågat en massa polar för de vill ställa upp din en film. Ja. Och så hade du betalat dem en fika. Ja. Och så hade jag Tagit jag taget och skrivit ihop av haft ihop av på en natt och överrider då 199 1000 nej 99 900 <laughs> 1 999 500 hade jag bränt. på annat <laughs> de filmen heter alltså bara nåt så här eh, fasad för <laughs> dina nöjen ja. dina lukrativa ja. affärer ja. Okay. <laughs> jag har investerat dem Men du måste säga, nu gör du inte några filmer vad ska den handla om? Vad nu skulle det handla om? Ja, <laughs> nu gör du en kort mål ja, okay. En synopsis En synopsis ja. på, på Emils sämsta film ja. En man var upp i sitt hem <laughs> <Ja>. <laughs> okay. han, vet, han vet inte riktigt vad det är som har hänt ja. <laughs> <laughs> Det vet ju inget För filmen har <laughs> <laughs> börjat <laughs> uh, och så har han lite blod, eller då ketchup i sängen, fast han tror att det är blod. <laughs> det är ketchup också! Ja, Det är inte ens ketchup, du köpte en så här Det tomat. Mycket bra rekvisita. Och, och så ser man att den här står kvar och står bredvid, gärna på nattduksporten. Jag, jag har ingen som har koll på och rekvisiten. Och sen ska då den här mannen han ska eh, försöka få reda på vad som har hänt genom att eh, pussla ihop olika bitar eh, av kvällen innan och så här och det får gärna vara med mycket dvärgar får med. Nej fast jag har ju pola som är dvärgar så Victor kan få vara med och spela fler olika oh shit, ja. Han var där gnomhatt Jag har en månad mig och klippa olika försyrar Ja, sånt. precis Ja, är får göra som vad eh, Jackson du ställer eh, vikten lite längre bort från <laughs> ja, ja. ja, det är skitbra och så, så får du gärna vara med eh, jag vet inte tjej och tjejer mm. <laughs> det gillar ju alla eh, och ja så, ska, så <laughs> det ska jag spela in på mitt bild <laughs> hela, hela filmen ska vara spela in på mitt bild Det är en grinig bild. Du och grinning ska ta en vecka och spela in. <laughs> alltså, det är väl två timmar. Två, ja, två timmar lång. Det ska det vara. Viktor har du någonting? Vad hade jag för budget och sånt? Det är 200 000 svenska kronor. Åh oh, jävla vad bra. Jag hade gjort en dokumentärfilm om mitt liv. <laughs> <laughs> ja. Eh, ett seriöst projekt från min sida Mycket dåligt från tittarens sida ja. Men jag hade älskat att göra det Och jag hade älskat att se det själv ja. Det hade ju blivit eh, Ja En dokumentärserie Mer än en film ja. Med tanke på den höga budgeten Det hade ju blivit mycket nudlar för de pengarna <laughs> ja, det är, Verkligen Jag hade fått 200 000 svenska riksdaler där hade jag lagt ut alla på Eberöse Röse <laughs> <laughs> filmat henne igår i Malmö <laughs> <laughs> Där hade var varit filmen i två timmar i. Nej men du är skådespelare gör du gör det bra nu ja, <laughs> Gör det nu som jag, är skådis Gör skåd något som en skådis Men vad ska jag inte Du gör ditt som regissör Nej men du är <laughs> Har du inte ett manus? Jag? Nej men det är du som är skådespelare Nu gör <laughs> <någonting> du <då. laughs> <det, gör> <laughs> lite då Det, bra, det bra. Den filmen hade jag har sett på bio På premiären <laughs> Ja, jag gör mig för fan Ja jag var så rädd att credd på Kobe. Ja, <laughs> ja fan hon ret snig. Alltså. Ja, hon ser helt okej ut. Mm, ja. Hon sa vad grabben Hon ser så ut. Fan, vi behöver fler tjejer. Vi behöver fler, fler tjejer. tjejer. Ah, tutta, tutta. Oh, mm. Ja, Det var sånt det. Det har varit kul var också med en tjej på detta eh, dåliga filmer för alltså så, så skiljer ju sig kill och tjej filmsmak ganska markant åt. Ja, oja, oh. oh, yeah. oh, yeah. Vad tycker du är typiskt stereotypiskt dåliga tjejfilmer? Så romantiska filmer, det är precis som actionfilmer fast utan explosioner För actionfilmer innehåller ju oftast att eh, själva hjälten faller lite för en snygg brud som är med Som är lite actionaktig, eller ja. ett offer Eller ja. både och ibland ofta av en Shay som mm. är snygg nu sen om 1500 har hon inte så snygg längre så kommer hon ej längre vara god. Ja, ja, precis. precis. Men hela det yeah. konceptet är jag så jävla trött på. Yeah. Du vet när det är typ kille och tjej möts, killen är lite töntig, de får hitta varandra, sen är det sen blir det bråk och sen personas de i slutet. Så. Ja ja, det är precis som actionfilmen, det är alltid samma story. Så mm. jävla tråkigt äh, storyåk är det. Jo ja. Jo ja. Så det var ett bra svar Viktor. <skratt> ja, det var det. Ja, men sen skiljer det sig, Alltså man kan ju inte dra alla tjejer av en kamp, kan, för vad fan? till exempel min flickväns favoritskåd det säger Clint Eastwood ja, det är cool. Och hon det är älskar Western och Action, ja. som jag hatar, jag gillar Western men inte Action, men hon säger gärna det Ja. Men när man ska prata om grabbar eftersom vi är grabbar Vi är grabbar Och det är att alltså, ofta så har vi väl en fallenhet att gilla just det här lite svulstiga actionet Det här lite robusta kvinnskålket mm. där det, det händer mycket hela tiden Det är lite så Om man ska stereotypa Ja, jag gör inte det Nej jag, gör, jag är ju heller Ingen av oss <hör> Men vi kan bara prata utifrån det här. Nu är vi inne på genus också. Vi borde ha en färgkänning från engelska. Bara man har sett en genuskapitel. Sponsrar jag för fi. <hör> ja, ja, ett genusperspektiv ur män. Ja, <hör> <ögon. hör> ja, ja, en film som ni kommer på nu som ni anser vara så jävla överskattad. Det är en film som prisas. Av omvärlden. Men som inte gillas av er. The Hobbit eller The Avengers. En film jag tycker jag överskattar så är det Absolut Inception. Christopher Nolans action actionräkare ja, med ja. Dicaprio. Ja. Varför? Därför att han gjorde hans tidiga filmer. Memento, The Prestige, mm. alla de filmerna tyckte jag. Var, det var så mycket hjärna i dem. Och sen så börjar han ju göra sina blockbuster Batman, som jag också för vissa tycker är rätt bra. Ja. Och så gjorde han ju sitt eget projekt mellan de storfilmerna. Och då tänkte jag, men nu kommer han tillbaka med en sån här liten tankepärla som man kan sitta och nysta ut och mysa ja, med. Men vad får vi? Så vi får en slags James Bond i Matrix-sammanhang. Ja, lite grann. Ja, just som är, den är ganska övertydlig och det är för mycket fokus på action. Det är liksom som Nolan själv tar dig i handen och visar dig runt istället för att han som i Memento låter dig knyta trådarna själv. Ja, just det. Och, därför, och, alla, och ingen som har sett Memento tycker att, att den är helt fantastisk Inception ja, Alla är det. så Inception, den är så jävla bra. Mm. Men det är också av fel anledning. Ja, precis. David Viktor överskattad film Harry Potter serien. Jag förstår att folk gillar den men jag tycker trots att de nyare filmerna riktar sig mot en äldre okay. åldersgrupp än början Så tycker jag att hela serien är för barn Publiken jag, växer i takt med utvecklingen Nej tyvärr inte, jag känner inte det, jag tappar den, jag älskade att se dem på bio när jag var barn Ettan, tvåan, trean, ja. bra för att jag var just rätt ålder Sen så, så är de andra på bio också, men tyckte inte alls som var lika bra, eftersom att jag hade vuxit ifrån det. Just det. Just det. Jo, jag vill även det här med The Hobbit också, för att jag, jag, jag har gjort det nu jag gör det igen. Jag har dragit mycket paralleller mellan The Hobbit och såg nog ingen trilogi Ja. Mm. För det första, det är ett gäng som ska gå från eh, en plats till en annan med en relik som ska vara på den här platsen inom en viss tidpunkt. Mm. För det andra. De är i Vattnadal. Allihopa. Och så här tvekar de att gå vidare. Och sen så går de vidare ändå. Och så så här bla bla bla. Och så för det tredje så är Gandalf och Gollum med. Så att det är återkommande karaktär. Och nu är det ju så här att jag vet om att det att Hobbit skrevs före Sagan om ringen. Mm. Det vet jag ju om. Det är en barnbok också. Och det är en barnbok. Men varför i helvete gör de en bok som är en, en fan helt en så tjock som Sagan om konungens återkomst som tre filmer dessutom. För det, ja. hände, det hände ingenting. Visst det hände spännande grejer för stunden i det Hobbit men det hände ingenting av värde under hela filmen. Nej. Men vi pratade ändå om den slags kassamjältning. Att man får ut så mycket pengar som möjligt ja. av en produkt. Precis. Och filmens största problem för mig det var ju att det kändes som att man bara var med på upptakten av en resa. De, de liksom små händelserna som... Men så, där sa ju du någonting intressant också. Att det, är en att det kändes som en upptrappning. Om man, ja. nu, om man nu skulle säga det till Peter Jackson så kommer man ju förmodligen svara. Ja men du måste ju se tvåan för att fatta ettan. Ja, ja men det vad fan skulle du ge tillbaka mina 120 spänn för bion då? Ja det fan för... dyrare än så. Det var ju 3D-glasögon, high frame rate och bio yes, så Det var just, 160 spänn. Jag såg ju inte den på bio som mm. jag såg ju... <skratt> <skratt> <skratt> uh, men uh, ändå Så tyckte jag ändå att det var en kassfilm ja, Jag får väl vara lite till Hobbits försvar då Eller rättare sagt Peter Jackson För jag tyckte filmen var bra Och jag kan absolut hålla med om alla synpunkter På det dåliga med filmen För jag håller med om de dåliga synpunkterna Men till försvar till tänker jag att tv-serier Har ofta samma story ja, just det. Lika Kort story och gör hur långt som helst Hur många har vi inte följt en tv-serie Där det hände ingenting I ett avsnitt det det Och om sant. Pitt Jackson hade börjat göra en tv-serie På den korta, korta boken The Hobbit Alltså Då hade jag följt den också För jag tycker det är jättespännande mm. Men sen känner jag också att jag måste flicka in Att uh, tv-serier är ett annat medium på ett sätt alltså, mm, En tv-serie är ju någonting som Du har framför tvn Antingen slötittar eller vad som helst Du följer Alltså en tv-serie är väl som en dra en parallell till en bok nästan. Yeah. Alltså en bok läser du, och en tv-spel, spelar du över en längre period av tid. Du, liksom, du tar upp det lite när du vill, liksom, mm. nu när allting finns on demand etc. Yeah, etc. Alltså en bok kan du bara lägga ner när du är trött och sen fortsätta dagen efter. Och, och det är ju ändå att eh, om det inte om det händer någonting i ett avsnitt av en tv-serie på kanske 12-20 episoder så... Eh, är det någon slags karaktärsförankring En film däremot Då har du en viss speltid att förmedla Ett visst budskap, och en viss berättelse på Att göra, du går ofta på bio Eller du har just, de här två timmarna Ska jag eh, se en film på Då har man lite andra krav också Och det är det som är synd tycker jag Med just detta, för jag tror Pitt Jackson vill ha mer tid Han vill inte vara bunden till Just de timmarna när han har Nej. Till en film, och det är därför det blir En trilogi han hade nog velat ha hade han fått bestämma hade han nog gjort en nio timmars film ja. och släppt på dvd direkt ja. faktiskt. Men han är ju också bunden till att släppa dem i tre delar både Saga om och Hobbit på bio för att dra in pengarna som behövs till hela företaget och projektet mm. och sen för att kunna släppa det på dvd. Hade han bestämt tror jag han hade gjort hela allt i ett och släppt direkt på dvd. Mm. Jag tycker det är väldigt, väldigt synd också Just för att alltså, de här George Lucas, Peter Jackson vilka, alltså, De är sådana jävla kreatörer och De kan oh ja, sina detaljer oh ja, oh ja. Jag tycker det är så synd Även märker man det i tv-spel och allting alltså, När de har gjort en produkt som har väldigt bra bästsäljande liksom. uh, Den har verkligen gett pengar då måste de göra en uppföljare på grund av att produktionsbolagen vill ha fler intäkter. Liksom. De vill ha mer pengar. Ja, och istället för att låta dem göra ett nytt universum eller ett nytt försök att göra en ny historia så håller de sig kvar i samma ramar som innan och är därför begränsade. Eftersom att de vet att fansen som gillar den här produkten de förväntar sig en viss, en viss kvalitet mm. eller en viss, ett visst typ av manus etc. Ja just det. Men jag har svårt att se Peter Jackson göra någonting på grund av att han är tvungen att göra det, jag tror han gör precis som han vill mm. och att det också är därför de inte uppskattas från alla, för detta är hans smak ja, är vissa, vissa av hans delar gillar man, som de under ingen trilogin, vissa av hans delar The Hobbit gillar man, kanske inte Nej, du får väl respektera Det är inom hans smakram och jag tror att han har den kraften att han gör Precis det han vill Tror du verkligen det? Eftersom, ja, alltså, ett jag. sånt skepp som eh, Saga ringen och Bilbo-trilogin Faktiskt är mm. Så tror jag att han är ganska låst till Både Lauren, fanbasen Produktionsteamen alltså Det är så många grejer, detaljer I böckerna som man måste ha med Ja, det är sant. Men han är ju själv ett så jävla stort skepp att han klarar av det, tror ja, och jag. Och en fan ja, av boken Ja, ja. ja just det. Just det, just det. Men... Ja, Viktor hade en väldigt bra idé idag då, om att eh, vi ska göra samma grej som vi gjorde på din tv-reklamavsnittet. Som är att vi ska prata om var sin guilty pleasure film. Yes. En film som vi tycker om. Men som vi skäms över att vi tycker om. För att det är alltid spännande att veta. Liksom. Ja, du säger det det. Ja. Oh, och innan jag gör det, kommer jag kom på en ny grej för fan också alltså, som har med eh, grejer vi har gjort att göra så här. Det är ganska många som har, har skickat eh, förslag på vad de själva skulle ha som påfilsgjord. Ja, vi kan ju ta liksom dem lite. Service. Fanservice, min brorsa Johan eh, han eh, skickade till mig i eh, går tror jag det var vad hans eh, alias. alias skulle vara så skrev jag så här: om jag skulle ta ett namn skulle det vara Ågren. <laughs> oh, <laughs> jag tyckte det var skitbra ja. skitbra eh, pånamn och det är fler som har gjort det skickat, så det är alltid skitroligt att få ja. lite respons på Klar, det skrev även att han skulle vara kön Kalle, ja, till exempel, när det, min Just till det, ja. oss. Ja. Vad skulle ditt påskålsnamn vara, Victor? Mm. <laughs> det var det, eller? Mm. Mm. Det är bra namn. Ja, det är ett bra namn. Jag tycker fräknepitte är så alltså högt ut <laughs> <Fräknepiten. laughs> ja, på är Nej, fräknepitten. den är söt. Men just det, Guilt Pleasure-film var det, ja. ja. Eh, en film vi skäms över vad vi tycker om. Men... Eh som vi ändå gillar. Ska du dö, Victor, som att du har din klart solklart? Ja, jag har min solklart. Ja. Detta är en typisk chick flickfilm. Alltså ämnad för unga flickor. Ja. Men som jag tycker är skitbra. Men är fullt medveten om att den suger. <laughs> Riktigt dålig film. Ja. Ja. Det är John Tucker Must Die. Alltså den, jag har sett den, den är riktigt riktigt dålig alltså. Den handlar om en kille som dejtar flera tjejer på en gång Utan att tjejerna vet om det ja. Och så kommer tjejerna på då så ska de hämnas på honom Typisk tjejfilm Ja den är fan. Ja, ja jag har ju faktiskt också En eh, chick som eh, Guilty pressure film som är baserad på en Shakespeare-pjäs och den heter 10 orsaker att hata dig med alla svåra en Heath Ledger Just det, han det. och den handlar då om eh, en tjej som eh, blir kär i en kille som påstås vara skolans värsting men det är bara en stil han har för att han ska få vara i fred liksom kan man säga så blev de tillsammans och hon är lite skolans, eh, inom kaninören, miffo liksom också. Hon är lite udda och så här. Eh, jag, är, jag ser inte henne som ett miffo men hon säger som det är av skolan. Ja, jag har väl inte något, jag kan inte komma på någon film just nu som är så här riktigt typ tesh men hela romcom genren som vi har snackat så mycket skit om gillar jag faktiskt. Vilken? Jag, romkom, alltså romantiska komedier ja, jag kan ja, sitta och titta ja. på dem hela dagar alltså, så här, om man bara kräver något som helst ja, ja, just eh, så bara, man vill inte ha någonting som kräver något som helst tanke, en lättsam film och så är det lite så, ja det är två ja, man vet vad man får, det utlagas kanske ett litet så här, skratt i halsen <skratt> <Så> skrattar <man> <skratt> yeah. under filmens gång, och men sen... det är för att det är så lätta hi lätta historier ja, alltså man behöver inte koncentrera sig så mycket, ja. jag tänkte faktiskt ta upp här nu innan vi börjar avrymma det här avsnittet tänkte jag typ två stycken filmer till som jag tycker är fruktansvärt alltså frukt dåliga och som jag faktiskt tror att ni inte kan uh, säga emot okay. för Jag tror att ni har sett dem Arne Hägerfors självmål 1 och självmål 2 Jag har jag ej sett Så många gånger du Emil har försökt få mig att säga ja, de filmerna de, de är så jävla dåliga, det är Arne Hägerfors själv som har klippt med det Arne Häglofsson. han är fotbollsexpert. Han kan skit mycket fotboll och allt med som, som sitter i panelen. Ja, ja precis. Alltså, han är typ 80 år nu och sånt så han har ju varit med i väldigt länge också. 75-80 ja. ungefär. Ja. och är det någon som kan om fotboll så är det Arne Häglofsson. Liksom. Ja. I princip professor inom fotboll. Ja. kan man säga? Han har ju dock inte skrivit någon avhandling, jag vet. Utan det han gjorde istället. Uh, det var ju att göra de här uh, självmörkerheterna två. Men nu kan jämföra det med ah, Jag tror jag sätter den här på någon slags back i uh, IKAS. <laughs> ja, ja, det är där man hittar dem. <laughs> jag tar tio för två spänn typ. Lite, lite, så, lite så, lite så. Och, det, han har klippt ihop och själv i ettan Så har han har klippt ihop uh, lite så här. Klipp han tycker det går i och Det är kanske så här en och en halv timme lång. Mm. Uh, <laughs> och, och så är det så här. Ja, det är de tio bästa självmålen, de tio bästa målmissarna, de tio bästa back vad heter det, och så, här. så här tabbar som händer på fotbollsplanen. Mm. Sen tvåan den det är kortet timme och då tio minuter till den här den här timmen det är klipp han med det i första filmen. Nej. <laughs> mm. Och, så, och sen när man hör för att han inte kör någon voice också över och pratar vad som händer och man hör att han läser innantill för att han stakar sig ibland och sen ja. har han inte näktat med att göra om det och dessutom ser är det musik med i första filmen men inte i andra Oj. så att i andra så är det helt tyst förutom hans röst liksom. Det är riktigt, riktigt, riktigt dåliga filmer Det är nog de sämsta filmerna jag vet Är så? Jag tror det Det jag är naturligt öl med i programmet. Ja det är alltid något, särskilt för dem som faktiskt är fruktansvärt bakens på söndag när de rattar in, de rattar inte in, de, de rattar in, de rattar in, in. in. in. vår podcast och vi vill aldrig mer se sprit. det, vi, vi, det är ju fredag när vi spelar in Inviger avståndet vilken är din favoritful ö ja precis. <här> <här> ja precis folk ligger på söndag med frossa och så lyssnar de på detta för oss så är det fredag ja. och söndagen är långt bort för oss. <här> ja. det är så faktiskt och äh, har vi något mer att tillägga för dagen till ära vi är nog på jag spelat in i en vad blir det en, en och en halv timme sedan. Ja, det har vi nog ja. Det är ganska så gott att, med material. Det är gott med material. Det här blev Jakobs projekt i helgen. Att klippa ner och släppa lös på söndag. Yes box. Eh, ja. Men för fan. Ha, ha det nu så ha en god fortsatt söndag. Det får vi, vi säga till dem som lyssnar. Krya på er. Krya på er. Allting blir bättre med vatten. Kan vi säga. <laughs> Återställa bör man ej ta. Det. Har, har du testat någon som resorb? Ja, det har jag gjort faktiskt. Funkar det, fun det? Ja, det, funkar helt okej. det funkar helt okej. Men ä, återställa, det är första steget till ett alkoholmissbruk. Det är så. Det är så. Ja. Mm, det, är det. det är så det är bra. Så att hålla bort dig från återställa, det har jag alltid gjort. Säger ja, om, nu, du kloka, Falk. om du har en återställare. Kloka är Om du har en återställare, vad tar du då? Om jag skulle ta en återställare. Ja. Jag har tagit sin återställare. Har du inte Du då, Eller om ni skulle ta. Alltså, jag har ju aldrig varit nykter så jag kan inte svara en... Är det vilken drink jag tar först du frågar? Ja, <laughs> ja just det. Öl. Öl ja. ja öl är alltid bra. Ja, öl är nu bra. Men det är vatten för mig för fan. Det är alltid vatten. <laughs> Eller chokladmjölk. Chokladmjölk, <laughs> det är gott. Kloka Emil Falk lär ut fan moral. <laughs> Men man känner sig lite så när man dricker eh, mjölk och chokladmjölk som en tvååring. Jag tycker det är lite äckligt nästan. No. Jag kan inte dricka chokladmjölk med gott samvete. Kan du inte? Nej. Du är oskop. Kan eh. Kan eh. Jag ser fan, vet, vet ni vad som har varit riktigt gott? En pizza. Mm. mm. Åh, mm. oh, nu ska jag gå ner och köpa mig en riktigt stor och saftig pizza mm. Sen ska jag ta ett stort glas Coca-Cola till det Men, det låter gott! Mm. Va, vad är det på pizzan? Oh, på pizzan? Ah, jag oh. köper gärna fan, jag köper en här med Lite räkor, och lite mm. ananas och lite oh. svamp och lite skinka oh. Och bärnäsos oh. Och bärnäsos Nej, nej det så mm. jag, jag hatar bärnäsos för pizza Sperma på det mm. <laughs> Fan, din egen också <laughs> Kolan har läget i kylen i två år Man har inte riktigt vågat ära den För att det. att det kommer små gröna fläckar på kolan Men man häller upp i glaset ändå Och tar sig oh. några stora saftiga klumpar Det är fan fantastiskt när man är bakfull och dricker kocacol han är skittörstig. Mm, det, det är faktiskt gott som fan det det. Men ni kan nå oss <laughs> <laughs> Ni kan nå oss på Walla Wallana Crew Alltså W-A-L-L-A W-A-N-N-A-C-R-E-W g n a i -L Det är nästan svårare att uppfatta exakt vad du ska in på Walla Wanna Crew snabla. Det kan bara så att de kommer sitta med yeah. och det så helt fan, Jag hade inte med där. <laughs> det får gå tillbaka och lyssna flera gånger om ja. tycker mm. jag. Det är din faga stämma som yttrar de här vackra orden. Jag tar det en gång till. Walla Wanna Crew snabla, Ni får väldigt gärna om ni har gillat vad ni har lyssnat på, eh, gilla oss på Facebook. Ja! Eh. Det finns på, vad heter den? Walla Wanna Mellan. Song med o. Där Denna hittar på det finner oss. Ja, sök på det. Så ja, på det. Eller så kan du gå med i vår fanclub där Victor är en väldigt stabil medlem. Det är du Ja, det är jag. Ja. Kommer alltid vara. Kommer alltid vara Walla Walla podcast fanclub heter den. Så Victor. heter den, ja. Och sen så även kan jag väl in, alltså vår målsättning är väl mm. att bloggens kommentarspår ska vara som en utopi. Ja. slags <laughs> forum för intellektuellt tänkande som så. ni vill så starta igen en där också. eller bara skriva in vad ni tyckte vad fan som är ja, dåligt vad fan som är dåligt Ja precis så folk blir, kan bli lite folk får tänka lite ja, först vi ska inte så höga krav <laughs> alltså. vad har vi sagt som att vi tänka på jag vet inte på pratar om genus eh, och om <laughs> ja det är andra ja. för fan eh, Alltså det vi pratar Jens. Ja. Vi behöver fler gäster också. Så, äh, vi är vi lite Jag vet inte. Katrin vill du vara gäst så skicka vägen till semester till mig. Eller Sandra, om du vill vara gäst så skicka vägen till semester till mig. Mm. Så kommer var gäster vi behöver ju dessutom fler tjejer. Ja, vi, vi, vi känner ju också en del tjejer så att, Vi känner vi känner ju jätte jättemånga tjejer. Jag känner fem, Nästa, fem ja. <laughs> Jag vill bara påpeka att jag känner min mamma väl. Ja. ja, det är en Det Ja. Yeah. Så tack för denna lilla stund vi fick ha tillsammans. Så hörs vi nästa vecka. Vi har njutit, vi hoppas ni också har njutit lika väl som vi. Tack, Viktor. Tack, Viktor. En synkande plöv för Viktor. 1, 2, 3. Allting är